то усі зусилля спрямувала б в одному напрямку. Хочу змін, дівчата, – підтримала подругу Галя. Ходжу, мов та конячка по колу. І рік тому так було, і п'ять років тому, і буде так за рік і за п'ять якась криза жанру. Хочу спробувати щось інше, стати нарешті господаркою свого часу, навчитися не піддаватися суєті, щоб у кінці дня результат був неодноденка, а як цеглинка у будівлі. Аби потім озирнувся. ось вона, будівля стоїть. Стоп, стоп, стоп, зупинила подругу Луїза. Ми вже це чули кілька років тому. Ти ж маєш те, про що мріяла свій журнал, чого ще? Яка ще будівля? Чи ти не роботу маєш на увазі? А чого ми про це раптом заговорили? Галя не відповіла, повернула розмову на інше, Пошукала, куди поставити порожнє горнятко, а, це Ірина зі своєю кавою почала. Отже, втрутилась іменинниця, піднімаючись, у неї у руках звідки взявся грубенький стосик фотографій. Настав час роздачі світлин з нашого останнього виїзду в Карпати. Ходімо, дівчата. Хлопці, ми йдемо до вас. За нею потягнулися до мангалу дівчата з горнятками. Розпочинається конкурс на правильну відповідь у нагороду фото. Перше запитання. Чий кошик з грибами виявився найефективнішим? Чоловіки оживилися. «Мій! Мій, наскільки пам'ятаю!» «Не спорічайтеся, мій! Хоча це був не кошик, а відро!» «Ще будуть пропозиції!» Ні. Увага на фото. На фото, яке Магда виставила перед собою жестом телеведучої, був їжачок у майже порожньому кошику з кількома невиразними маслюками поруч. Усі забули, що того дня Ігор спіймав сивого їжака і майже відразу відпустив його у високу траву. А Магда, виявляється, встигла зробити вдалий кадр. А кошик чий? «А кошик мій?» – повідомила іменинниця. Ніхто не вгадав. Фото залишається у автора. Наступне запитання. Хто взяв перше місце у номінації вираз обличчя? Слухачі не квапилися з відповідями. Хтось із нас, коли ми нарешті влаштували собі привал із застіллям, висунув свою версію Ігор. Думаю, коли ми з Віктором вигукували будьмо. «Або коли ми штовхали машину, – згадав Віктор, – ні перше, ні друге. Здається? Гляньте-но. З фото дивився бурмосаний Ігор. Погляд знизу, з-під насуплених брів, сидів під кущем, червоний, напружений, заскочений фотооб'єктивом. «Не може бути, – заперечив Ігор, – ти не могла мене упіймати у такий момент». «Це мій чоловік загубив ножик і шукає», – дала правильну відповідь організаторка конкурсу. «Пам'ятаєш, Ігоре? А ти що подумав?» У фіналі гри за кількістю отриманих світлин перемогла Луїза. Того карпатського дня вона найчастіше потрапляла в кадр. Усі визнали найвдалішим її фотопортрет біля молоденької осики. відблиски сонця, на що та у волосся мідного кольору, і досконалий фон, зелено-червоне, дрібне й кругле, як п'ятикопійкові монети, листя дерева. Луїза і кінь При вході у бар Луїза зустрілася поглядом з чоловіком, який сидів обличчям до дверей, і неуважно слухав жінку навпроти себе. Луїза відшукала вільний столик, відчуваючи, що незнайомець не зводить з неї очей, його супутниця і собі глянула, чому щойно скляний відсторонений погляд співрозмовника помітно ожив. Де б не опинялася Луїза, у коридорах телеканалу, у крамниці, на пляжі, де завгодно, на неї завжди звертали увагу. І не тому, що ця ефектна, мідноволоса жінка мала помітний виступ на спині над правою лопаткою, власне, не горб відразу впадав у вічі. Приголомшливим, Лопоєднання очевидної фізичної вади